Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 19 și 20 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Dacă diavolul prin slujitorii lui te-a oprit să mai faci lucrarea Domnului într-un anumit loc, Dumnezeu prin îngerii săi te trimite iarăși în acel loc să continui lucrarea lui, dacă în planul său este de această lucrare. Nu diavolul este mai puternic și nici slujitorii lui, ci Dumnezeu. Nimeni din cer, de pe pământ și de sub pământ nu îi se poate împotrivi. El trece biruitor peste toate piedicile. Adevărații îngeri ai Domnului te trimit și te învață să vestești toate cuvintele vieții, adică tot ce scrie în Noul Testament. Cine nu ți dă acest îndemn nu îngerul Domnului, chiar dacă are înfățișare de lumină unii izbăvit al Domnului se duce îndată în locul unde îl trimite Domnul și face tocmai lucrul pe care el îl cere. Nu s-a schimbat trimiterea creștinilor, este aceeași și astăzi ca și în primele zile ale creștinismului. Dacă apostolii nu s-ar fi dus, Dumnezeu nu i-ar fi forțat, deci partea lor trebuiau să și-o îndeplinească, altfel nu s-ar fi făcut lucrarea. Arătarea îngerului n-a fost liniștitoare pentru apostoli, căci le-a poruncit să se ducă iarăși în templu și să mărturisească pe Domnul Isus. Această mărturisire avea să le aducă din nou dușmănii și prigoniri. Orice descoperire a unei noi fețe a adevărului înseamnă bucurie, putere și lumină, dar mai înseamnă și o nouă greutate adăugată crucii. Apostolii au privit fața îngerului care i-a asigurat că acela care i-a scăpat odată îi poate scăpa de mai multe ori. Norodul are totdeauna nevoie de călăuză. Ești tu gata să fii pus în slujba aceasta? Îngerul le-a spus, duceți-vă și vestiți norodului. Apostolii nu trebuiau să-și reia lucrul înascuns, ci să-l facă pe față cu îndrăzneală și hotărâre. Să învățăm și noi de la ei ca să facem pe față lucrul nostru pentru Dumnezeu în vederea mântuirii semenilor noștri. Așa este voia lui Dumnezeu. Să nu ascundem nimic din ceea ce ne-a dat Dumnezeu să spunem, adevărul trebuie vestit întreg, numai atunci aduce viață nouă celor ce-l ascultă. Toate cuvintele vieții trebuie vestite, tot adevărul trebuie mărturisit, atunci lucrarea mântuirii se face cu adevărat. Să stai în templu sau în orice alt loc, dar numai pentru ca să vestești din orodului toate cuvintele vieții, să nu stai pentru altceva. Apostolii nu propovăduiau templul sau cele ale templului, ci pe Isus Mântuitorul, slăvi să fie Sfântul Său nume în veci de veci. Flori de din străfundul vieții plini, pe iubirii divin, Din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 Să auzi cuvântul lui Dumnezeu însă ieși de mai mare însemnătate. Cine aude duhovnicește nu mai poate rămâne nepăsător, ci împlinește îndată cele auzite. Să nu te mai uiți la tine nici la oameni, nici la împrejurări, ci numai la Dumnezeu și la cuvântul lui. Iată ce cere Dumnezeu de la tine, credinciosule, fratele meu. Ascultă fără șovăire ce ți se poruncește și vei fi biruitor. Ascultarea apostolilor de porunca Angerului a fost fără nicio întârziere. Ei nu s-au mai dus pe la casele unde locuiau, ci după ce au fost scoși din temniță, au mers la templu și acolo au început să propovăduiască Evanghelia Domnului Isus Hristos, norodului adunat. Dumnezeu ne cere o ascultare de el fără nicio întârziere. Aceasta îi place lui, pe aceasta o caută el de la noi. Vrem să-i o dăm așa? O ascultare întârziată nu mai e de niciun folos. Degeaba mergi la gară după ce a plecat trenul. Trenul ascultării de Dumnezeu se cheamă astăzi, mâine este prea târziu. Au intrat în Templu, dis de dimineață. Ce faci tu, dis de dimineață? Ori intri în Templul lui Dumnezeu, ori intri în îngrijorările vieții. Istoric vorbind în Orient, din cauza căldurilor mari, lumea se scoală dis de dimineață ca să lucreze până spre amiază când veneau căldurile dogoritoare. Tot așa și la templu, prima jertfă era adusă foarte de dimineață și poporul știa lucrul acesta, de aceea se strângea. Și au început să învețe pe norod. Apostolii au împlinit în tocmai cuvintele îngerului și, fără întârziere, învățau norodul credința în Domnul Iisus Hristos și în Evanghelia Lui. Învățau, deci, nu numai țineau o predică. Când înveți pe cineva, cauți să aduci dovezi în cazul când ești contrazis. Orice creștin adevărat este un învățător al poporului, călăuzindu-l pe calea adevărului, a dragostei, ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. El face această slujbă tot timpul, așa cum soarele își trimite necurmat spre pământ căldura și lumina sa. Duhovnicește înțelegând, numai în templul Sfințeniei și al adevărului lui Dumnezeu, înveți norodul să meargă pe calea vieții. Preoți, cărturari, bătrâni Tinerii lipsesc din soboarele potrivnice a adevărului, care condamnă pe Isus și pe trimișii lui. Nici marele preot, nici Sinedriul și nici bătrânimea lui Israel nu mai aveau o din pricina lui Isus. Voiau cu orice preț să scape de el și de urmașii lui. De aceea s-au strâns pentru judecată. Când nu primești pe Isus și o adevărului său, el îți devine dușman și cauți să te scapi de el și de ai lui. Au trimis să aducă pe apostoli. Duhovnicește înțelegând preoți, bătrâni și tot soborul nu pot aduce a apostoli, ei aduc altceva, dar numai apostoli ai lui Hristos nu. Flori de anevăr și hal, în, răzal, în ce mi dat, când tu mai ai când vei din a ce le-ai dat, când tu mai revesc cu părerea. Doar, ne pentru tine. Filuri, flori, tin, tin, ne. Versetul 22 Aprozii la venirea lor nu au găsit în temniță, s-au întors și au spus astfel Afară de leviți și de preoți, pe timpul Domnului Isus și al apostolilor, la templu erau aprozii, adică servitorii, oamenii de serviciu Ei împlineau diferite slujbe în afara celor pe care le aveau leviții și preoții Aceștia aprozi au venit, trimiși de marele preot, ca să aducă pe apostoli întemnițați la judecată Îngerul Domnului însă i-a eliberat mai devreme. Toate împotrivirile oamenilor față de Dumnezeu și lucrarea Lui sunt spulberate la cea mai mică mișcare a puterii sale. Ei au închis pe apostoli, dar puterea Lui Dumnezeu le-a dat libertate. Zăgazurile ridicate de oameni nu pot stăvili și voiul adevărului. Să ia aminte toți! Adevărata izbăvire din temnița păcatului trebuie să fie o puternică realitate încât și cei mai mari dușmani să recunoască lucrul acesta. Versetul 23 Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitor stând în picioare la uși, dar când am deschis n-am găsit pe nimeni înăuntru. Dumnezeu nu este îngrădit de lucrările oamenilor, El are legi necunoscute de fii viacului acestuia și le folosește când e nevoie. Zidurile și ușile încuiate nu sunt piedici când Dumnezeu vrea să elibereze pe credincioșii săi. El face tot ce vrea pe pământ și în cer. Izbăvirea pe care o aduce Harul lui Dumnezeu unui suflet nu vine pe căile naturale cunoscute de lume, autoeducație, împlinirea unor forme și ceremonii religioase sau jertfirea unor bunuri pământești în scop de binefaceri. Harul aduce această izbăvire din temnița păcatului și a morții prin credința în Domnul Isus, Mântuitorul Lumii. Apostolii erau fiii credinței, de aceea au fost izbăviți în chip neobișnuit din temniță. Fii credinței sunt izbăviți la vreme de nevoie. Flori brumoase, flori de sur, cele și în o zuplă, trup, ca să nu le găsim Și într-o zuplă, șii în trup, ca să nu le Doamne, pentru tine. Versetul 24. Când au auzit aceste vorbe, capitanul templului și preoții cei mai deseamă au rămas în înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Este vorba de o minune nu pentru norod, ci pentru conducătorii religioși care s-au întrunit să judece dar nu mai aveau inculpați. În fața lui Dumnezeu și a adevărului său, trebuie să se plece orice genunchi, fie de voie, fie de nevoie. El zdrobește mândria omului și îl face să tremure, pentru ca să-l trezească la realitate. Lucrarea lui Dumnezeu produce șoc în lumea păcatului și în lumea religioasă, unde ea este cu adevărat umple de frică pe cei care o văd. Nu știau ce să creadă despre apostoli, când nu vrei să crezi adevărul, nu mai știi după aceea să-l crezi. Mare atenție! Urmările acestei întâmplări. Și lucrarea lui Dumnezeu are urmări, dar și atitudinea ta față de această lucrare nu rămâne fără urmări. Ia bine seama! Ce Doamne, flori pentru unul. Numai pentru slava ta, Veșnic vreau să-ți pot cânta, Numai pentru slava ta, Doamne, vreau să-ți pot cânta, Doamne, pentru tine,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 Cine era acest cineva care a venit și a spus autorităților religioase vești despre apostoli? Desigur, nu e greu de stabilit adevărul. A fost unul care a auzit pe apostoli în templu, cum ei învățau norodul adevărurile sfinte ale Domnului Isus Hristos. Și în loc să primească adevărul auzit, a dat fuga la Sinedriu cu care era prieten și a părât pe apostoli. Iată un trădător! Și câți sunt de aceștia și astăzi! Vin în mijlocul adunărilor copiilor lui Dumnezeu, aud învățăturile adevărului, dar nu primesc învățătura, ci strâng date despre lucrătorii lui Dumnezeu ca să-i părească la autorități și mai ales la autoritățile religioase. Dar așa cum odinioară cel care a venit cu pâră la autorități nu a putut face niciun rău apostolilor pentru că Dumnezeu i-o crotea, tot așa și astăzi cei care părăsc pe frați nu le pot face niciun rău. Ei însă se află sub povara celui mai mare păcat. Întrădători ai lui Hristos, ai cuvântului adevărului său, peste care va veni dreapta judecată a lui Dumnezeu. Iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Această veste ar fi trebuit să cutremure pe căpeteniile religioase din Ierusalim și să le trezească credința în Domnul Isus Hristos. Dar nu a fost așa, ci s-au împietrit și mai mult în hotărârea lor de a lupta împotriva apostolilor lui Hristos. Cel mai greu se pocăiesc mai marii religiei Ei n-au nevoie de adevărul despre Hristosul lui Dumnezeu Ci apără cu îndârjire doctrina religiei de pe urma căreia trăiesc Și sunt socotiți a fi cineva în lume Orice s-ar întâmpla pe pământ Soarele nu este împiedicat în mersul și lucrarea lui Planul lui Dumnezeu se împlinește oricâte planuri și-ar face oamenii când Dumnezeu vrea să-i pună pe să săi în templu, pot pregăti oamenii mii de temniți, căci toate vor fi degeaba. Oamenii te bagă în temniță și Dumnezeu te scoate din ea și te pune în templu ca să înveți pe norod. Oare nu-i minunat acest lucru? Nu face oare să te predai lui 100% ca să-i poți fi martor? Oamenii pe care i-ați băgat în temniță pentru cuvântul om, în limba greacă este antropos, care întâlmăcire înseamnă privitor în sus. Cine bagă pe privitorii în sus în temniță și în temnița sufletului aurii sau a nesuferirii, acela se luptă împotriva lui Dumnezeu și cine se luptă împotriva lui Dumnezeu va fi zdrobit.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 rong, in feshi, ki techi mei mei tre, Doamne, pentru tine e eu Cânturi, flori, tintin mereu Flori de ane, bărci și hal când te în grevă, în, în grevă ce mi-a când tu mai răspungea, în grevă ce mi-a iuda, când tu mai răspungea. Două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 ca să nu le gândim prejum, Doamne pentru tine. Nu mai pentru nu mai pentru slavă, nu mai vreau să pot nu mai pentru slavă, nu vreau să în puri flori, în în